В аваріях бувала І болячки мене всілякі З них валили А тепер боятися Знайомої Бандерівки Смішно Я і так однією ногою У могилі Скільки мені ще жити? Рік? Два? Що у цій розвалюсі добувати віку? А що в тюрмі? Одна біда То може хоча б Листа написали їй? «Знаєте, як мамі буде приємно отримати вісточку з Волині?» «Ха, листа, кажете?» «Ну, звичайно ж, напишіть їй. А про що ж написати?» «Ну, я вже й не знаю», задумався Микола Трохимович. «Напишіть про себе, про те, як тут живете, або про колишнє, про якісь ваші спільні спогади». Ви ж були молодими, дружили. Хіба про це не можна написати? Хіба у вас немає приємних спогадів? Або навіть сумних? Та зрештою, що я вам буду розказувати? Мені треба подумати, промовила баба і ще раз уважно поглянула Миколі Трохимовичу в очі. Та я ж вас не підганяю. Ви напишіть, а я завтра прийду і заберу». Я ось тут, у центрі, в готелі зупинився. То мені не важко буде ще раз до вас перейтися. Світлана Лебезун підвелася, даючи зрозуміти гостеві, що більше не бажає вести цю дивну тривожну розмову. Очі її світилися дещо іншим настроєм. І було в них уже не занепокоєння, не тривога, а спокійна, Розважлива рішучість. А стара виявилася впертою і розсудливою. Микола Трохимович подумки вилеявся, повільно ступаючи бруківкою замкової площі. Отже, не вдалося відразу обкрутити її. Чи то запідозрила, чи просто від природи я такою обережною. Минаючи похмуру споруду про втехучилище, думав собі, що проб'є стару на сльози, виманить якісь слова, фотографії, подробиці. Ха, так ніж? заціпило їй. А може, Макс доклав до цього року? Можливо, розпатякав усе, увійшов зі старими подругами в змову. Микола Трохимович відразу відкинув цю версію, пригадавши останню зустріч із тим морально розчавленим типом, і знову уявив стару Лебезуниху. Що вона зараз робить у своїй халупі? Пише листа, сидить над порожнім аркушем паперу, по крупинці розбирає подумки кожне його слово на предмет брехні. Чи плюнула на все і займається хатньою роботою? Стара завжди здавалася йому знайомою. Коли у своєму робочому кабінеті Микола Трохимович гортав течки з фотографіями, знімки Світлани Лебезун, особливо ті, котрі стосувалися недавнього часу, завжди затримувалися в його руках. Але ж і наплів уже бабі. Оперативник зловив себе на думці, що його легенда мала неприпустимі дефекти. Навіщо було видумувати нісенітниці про Донецьк? А може в старої добра візуальна пам'ять? Могла вона бачити його десь на вулицях Луцька? Безперечно, могла, як і він її, до речі. Микола Трохимович зупинився на цьому останньому пунктику в хаотичному плетиві своїх роздумів. І що це означає? Чому логіка привела його свідомість до такої думки? Оперативник стояв на краю Майдану, прокладаючи очима уявну лінію від себе до хатини, з якої він щойно вийшов. Над бабиною оселею З'явився тонесенький сизий димок. Видно, запалила гробку. Ці дивні бабині погляди. Вона ж таки упізнавала в ньому Орисю Кириченко. Упізнавала. Чому ж дивилася на нього з такою неприхованою злобою? Особливо уже наприкінці розмови. Ці її... Хемерні слова про те, що не боїться лиха й тюрми, про якісь аварії, болячки. При чому тут аварії, коли мова про давню подругу. І раптом йому відкрився давній епізод Осяяна сонцем вулиця, Вищання автомобільних гальм і пронизливий жіночий крик. Посеред вулиці – біла волга, яку розвернуло поперек проїжджої частини, а на асфальті – розпластана жінка. Вона безпорадно намагається підвестися після потужного удару.